Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și vă invit în această ediție să discutăm despre un subiect foarte delicat și în același timp foarte controversat. Este foarte ușor să se intre în polemici la capitolul acesta. Un capitol care privește relația noastră de cuplu, un capitol care ridică foarte multe întrebări la foarte multe, la cele mai multe din cuplurile căsătorite și creștinii nu fac excepție, indiferent de religia din care provin, este o frământare, există multe întrebări, există multe uh, aspecte neclare la capitolul acesta și anume e vorba despre metode de contracepție, despre contracepție în general. Uh, ce îmi propun să facem la, în cadrul acestei ediții este să răspund la unele întrebări uh, care au venit pe adresa emisiunii, uh, întrebări care au de-a face cu latura aceasta a contracepției. Probabil va fi nevoie de două sau trei ediții în care să abordăm uh, tema aceasta, uh, pentru că întrebările sunt variate, iar aspecte de lămurit sunt multe. Nu propun să fac o exegeză a metodelor de contracepție, să spun toate informațiile disponibile despre aceste metode. Vreau doar să discutăm în prima ediție despre contracepție în modul general și anumite idei false despre aceasta, temeri care apar din, din cauza acestui aspect, temeri pe care le-au cei care folosesc metode de contracepție, temeri pe care le-au cei care nu folosesc, în același timp vreau să enumăr, să clasificăm puțin metodele de contracepție și în același timp să vorbim câte puțin despre cele mai importante dintre ele, cel mai mult folosite sau cel mai des auzite metode de contracepție, pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu diferite persoane la consiliere, din întrebările pe care le-am primit pentru această emisiune, mi-am dat seama că există, nu că, nu că există foarte puține informație, ci că noi suntem foarte puțin informați uh, în legătură cu metodele de contracepție existente și ce înseamnă fiecare din ele. De regulă, cei care folosesc metode contraceptive, le folosesc pentru că aud de ele de la alții sau pentru că le-a recomandat un medic ginecolog sau mai știu eu, un specialist. Uh, nu știu de toate variantele sau de, de majoritatea variantelor existente, ei știu doar punctul acela și îl analizează pe, ăla în, în, pe toate părțile, uh, pentru unii fiind mult mai avantajos să abordeze o altă metodă sau, eu știu, să aibă cunoștință la modul general despre ce înseamnă contracepția și care variante există. Așadar, pornesc de la un aspect care este foarte sensibil. Este din punct de vedere creștin, bine să folosești metode contraceptive sau nu. Dumnezeu, când a creat omul, bărbatul și femeia, i-a creat ca să se completeze unul pe celălalt, i-a com creat compatibil unul cu celălalt, i-a creat să trăiască împreună unul cu celălalt, mai mult decât atât. A pus în ei anumite abilități de a întreține raporturi sexuale relații sexuale, care le confer, le dă o mare plăcere, o mare satisfacție, dar a pus ni și capacitatea de a se reproduce. Și bărbații și femeile au tot ceea ce este necesar pentru a da a, viață la noi oameni. În momentul în care oamenii întrețin relații sexuale, din, a, unul din efectele pe care le au relațiile sexuale sunt a, sarcinile. Femeile rămân sarcinate și uh, vor naște copii. Ei bine, aspectul acesta sperie pe foarte multe cupluri și se ajunge foarte ușor la tensiune. Din dorința de a evita o sarcină, soțiile refuză contactele sexuale, nu explică, nu se discută în casă problema asta, teama aceasta și apar tensiuni iar există și cazuri în care și bărbații, din cauza că se tem de o anumită, de eventuală sarcină de apariția unui nou copil, refuză contactele intime cu soția lor. Problema copiilor este delicată pentru că, din dacă ne uităm în vremurile Bibliei, copiii au fost considerați o binecuvântare. Adică cine n-avea copii era considerat într-un fel blestemat de Dumnezeu. Nu era, nu era normal pentru vremea aceea să nu ai copii. Erai privit cu ochi critici să nu ai copii. Plus, oamenii își doreau foarte mult să aibă copii. Și uh, femeile nășteau copii pe vre în vremurile biblice și nășteau mulți copii. În momentul de față am putea spune că ne aflăm cumva la... Nu la polul opus, dar la limita inferioară a acestei teorii, în sensul că oamenii vor să facă, puțin sunt cei care nu vor copii, vor să facă copii, dar puțini. Unul, doi copii. În, la mijlocul aceste, acestor extreme, există metoda, este problema metodei de contracepție. Cei care vor să facă copii sunt tot, tot mai puțini, care vor să facă mulți copii. Cei care vor să facă puțini copii sunt tot mai mulți. Cei care, nu vor să facă, cei care vor să facă mulți copii sunt tot mai puțini. Între cele două extreme este, vorbim de metode de contracepție. Ca să faci puțin copii, va trebui să existe o metodă de contracepție. Ei bine, sunt două categorii de oameni care, sau două feluri de abordare a reducerii numărului de copii. Una din ele este, sunt metodele, abord, metodele de contracepție. O să vedem o clasificare a lor, sunt multe. Și cealaltă este o înfrânare, dacă vreți, o privare de contacte sexuale. Este mai ales cunoscută în mediul ortodox și în unele medii evanghelice. Dacă nu vrei să ai copii, ok, nu e nicio problemă, nu te culci cu soțul, cu soția, pentru că în felul acesta, dacă te culci cu soțul sau soția, singurul motiv pentru care te-ai putea culca ar fi facerea de copii, deci orice act sexual în afară facerii de copii, în afara scopului acesta de a face copii, este considerat păcătos, dar dacă ar fi moral să analizăm, și aceasta este tot o metodă de contracepție. Scopul cu care soțul și soția nu se culcă împreună este acela de a nu face copii. Deci este tot o metodă de contracepție. Îmi pare rău să spun, dar sunt unii din anumite religii la care metoda asta este foarte bine aplicată. Adică foarte larg aplicată. Și spun, domnule, noi nu avem contacte sexuale, nu ne culcăm unul cu celălalt și nu fac în felul acesta copii, spunând că metodele de contracepție sunt păcătoase. E bine, și aceasta este tot o metodă de contracepție. Dacă luăm pe, în modul, pe, pe ansamblu, relațiile sexuale ar trebui să producă copii, în urma relațiilor sexuale femeia ar trebui să rămână însărcinată, orice înfrânare a facerii acesteia de copii se numește contracepție. Deci orice înfrânare, fie că este vorba de dispozitive, de medicamente, de, se numește contracepție. Doar că o să vedem că metodele astea contraceptive există în mai multe categorii, unele dintre ele fiind uh, abortive uh, și acolo avem anumite probleme. Dar, pe ansamblu, oricine folosește o metodă pentru a limita numărul de copii, fie că este vorba de abstinență, de lipsă, fie că este vorba de medicamente, fie că este vorba de mijloace de barieră, cum ar fi prezervativele, fie că este vorba de uh, operații care se fac, sunt metode de contracepție. Adică în contra concepției de copii, în contra facerii de copii. Oricât de evlavios ar fi un om care spune, domnule, eu nu folosesc metode de contracepție pentru că sunt, eu știu, păcătoase, mai știu cum, în fond și la urma urmei, problema generală este vrei sau nu vrei să faci copii. Ei bine, nu voi vorbi despre aspectul acesta cât este de uh, uh, bine, din punct de vedere uh, religios, să faci sau să nu faci copii, copii, pentru că cei care vor asculta, sigur, sunt din multe medii din multe religii. Și în fiecare religie există o anumită cultură la capitolul acesta și există o anumită, dacă vreți, un anumit regulament de ordine interioară. Sunt religii în care se fac mulți copii, sunt religii în care nu există clarificat, specificat clar ce se întâmplă la capitolul acesta și sunt și religii în care nu este absolut nicio problemă cu contracepția, cum a fi creștinii liberali. Așa că nu voi aborda problema cât este de moral sau de corect să te înfrânezi de la facerea de copii sau să faci copii. Pentru că, iarăși, mai trebuie să demontăm un mit, mitul mântuirii prin naștere de copii. Există biserici, cunosc biserici, cunosc persoane care susțin că femeia este mântuită prin naștere de fii, ceea ce este teologic fals, doctrinal este fals. Este o alternativă, dacă vreți, la mântuirea prin, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Interpretează unii oameni în mod eronat Scriptura, spunând că soțiile lor care au făcut mulți copii, vor fi mântuite pentru că au făcut acești copii. Este o, idee, este o interpretare uh, greșită a Scripturii Asta ar însemna ca jertfa Domnului Isus Hristos să nu fie destul de suficientă, să nu fie suficientă pentru femei, ci să trebuiască încă ceva în plus. Ori Scriptura ne învață în mod clar că singura cale prin care noi putem să căpătăm mântuire este Domnul Isus Hristos, sângele Domnului Isus Hristos. Deci nu ar trebui să facă ceva femeile în plus față de bărbați ca să capite această mântuire. Nu există o altă cale pentru ele. Calea de mântuire este aceeași, credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Orice adăugăm sau scoatem, spune Scriptura că este păcat. Așa că mântuirea prin naștere de fii nu este bazată pe argumente scripturale, ci pe interpretarea lui unor versete scoase din context. Nu este timpul acum să explicăm și pasajul respectiv din Timotei, dar dacă va fi nevoie, îl vom aborda. Deci, oricine vrea să limiteze, într-un fel sau în altul, nu contează care e felul ăsta. Nu contează care e felul ăsta. Sunt unii care limitează spunând că țin post și rugăciune multă vreme și deci nu se pot culca unii cu alții. Este o ă, minciună pe care și-o spun cei doi. De fapt, nu împlinesc datoria de soț și de soție din cauza că se tem să, să nu aibă copii. Este tot o metodă de contracepție. Dragii mei, orice metodă prin care limităm numărul, numărul de copii care s-ar putea naște, este metodă de contracepție. Ok, sperăm ca, sper că s-a lămurit aspectul acesta, pentru că vreau să trec puțin mai departe. Este normal, absolut normal să-ți pui întrebarea câți copii ar trebui să am. Este absolut normal să te întrebi, este absolut normal să te gândești, este absolut normal să planifici. Pentru că, dacă, dacă Dumnezeu nu ne lăsa varianta asta, probabil ne concepea ca pe animale. Aveam un anumit ciclu la care putea o femeie să rămână însărcinată, nu ne puteam opune, ne împreunăm și rezultat copiii, cum se întâmplă la animale, de altfel se duc pe instincte și asta e tot, se culc, se au, are loc actul sexual în sine, rămâne uh, femela uh, gestantă sau, eu știu, de, în funcție de specie, se naspui. Putea să facă Dumnezeu ceva de genul acesta și la, și la noi oamenii, însă Dumnezeu a făcut ceva mai mult, a făcut ceva special la noi. Și noi gândim, noi planificăm, noi uh, ne uităm în viitor, ne uităm în prezent... Ținem cont de cultura în care trăim, de religia în care trăim, de credința pe care o avem, de valorile pe care le avem. Ținem cont de starea de sănătate pe care o avem, de situația socială și materială. Ținem cont de toate elementele acestea într-o ecuație. Și atunci este absolut normal să ne punem întrebări. Bine, bine, câți copii vom avea? Câți copii vom face? Ce nu este normal, nu este normal să nu se discute în casă. Soț, soție, să se discute problema asta. Deci nu este normal. Ar însemna să ne comportăm cumva ca animalele. Să nu comunicăm, să nu stabilim, să nu avem principii, să nu avem ținte la care să ajungem. Orice familie trebuie să stea soțul și soția la masă, unul de o parte, altul de cealaltă, să discute problemele acestea, să stea înaintea lui Dumnezeu cu ele, să ceară înțelepciune. Dacă nu există o astfel de discuție, atunci efectiv vom acționa instinctual. Dacă rămâne sărcinată, rămâne. Dacă nu, nu rămâne. Nu prea ne doare capul. Efectiv, cum se întâmplă în lumea animală? Eu cred că suntem dincolo de aspectul acesta și suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem oameni care Dumnezeu ne-a făcut să judecăm, să avem argumente, să cântărim lucrurile. Deși uneori trebuie să recunoaștem că această cântărire, aceste argumente se duc într-o sferă în care nu este benefică, nu este bună. Dar trebuie să avem o asemenea stare de discuție, soț-soție în casă, să știm unde mergem. Și asta nu se face odată la început și pentru toată viața. Asta se poate ajusta oricând. Deci primul aspect la lămurit. Orice metodă de a evita nașterile, de a evita uh, sarcina, nașterile nu le poți evita decât dacă vrei să uciți copilul. Orice metodă de a evita sarcini înseamnă contracepție. În același timp trebuie să specificăm că în funcție de o anumită cultură și de o anumită religie este o anumită poziție față de numărul de copii, față de sarcini. În fond și la urma urme rezumăm problema asta se dă, bătălia asta se dă în familie. Adică nu poate să vină nimeni din biserică la mine în familie și să spună tu ai prea puțini copii. Nu va putea, nu are autoritatea aceasta, nu e o dă nimeni o astfel de autoritate. Problema copiilor este strict problema soțului și a soției. Mi s-a întâmplat, și nu de puține ori, chiar acum două duminici mi s-a întâmplat, după ce am ieșit din biserică, într-o într biserică în care am fost invitat, la sfârșit să fiu apreciat, să mi se dea mâna și să fiu întrebat frate, nu te supăra, câți copii ai? Mi-am spus doi. Mai fă. Mai trebuie să mai faci încă șapte. Și am zis că nu, nu trebuie să mai fac încă șapte. Încă nu știu câți voi mai face, câți va îngădui Dumnezeu, dar nu trebuie să mai fac încă șapte. Eu am nouă și am că bine, Dumnezeu să bine binecuvinteze pe fiecare. Dar am văzut un dispreț considerabil în ochii acelei persoane pentru că eu aveam doar doi. E bine, dragii mei, nu poți să te duci în familia altuia și să-i dictezi ce trebuie să facă la capitolul acesta. Nimeni nu dă o asemenea autoritate. Scriptura nu dă o asemenea autoritate. Cei care intră cu astfel de teorii în casa altora, de fapt, de fapt își, spunem pe românește își bagă coada în treburile altuia. Se bagă unde nu le fierbe oala. Pentru că problema copiilor, a concepției de copii, privește doar familia respectivă și pe Dumnezeu. Pe nimeni altcineva. Oricât ar vrea unii să intre, să sfătuiască, să nu... Asta este problema internă a familiei și familia trebuie să aibă discuții și trebuie să abordeze problema asta. Nu poți să o lași în aer, nu poți să o lese la voia întâmplării ce se va întâmpla. Trebuie ca soțul și soția să meargă pe ceeași lungime de undă la capitolul acesta. Nu se măsoară pocăința în niciun caz în numărul de copii. De altfel sunt cazuri multe pe care le cunosc. Mulți copii, foarte mulți dintre ei, au o viață cel puțin dubioasă. Nu înseamnă că dacă faci mulți copii, ești mai pocăit ca alții și nici nu înseamnă că dacă faci puțin copii, ești mai pocăit ca alții sau mai deștept ca alții. Aici nu este nicio competiție. Nu cape, nu este loc de competiție. Când este vorba despre viață și moarte, nu cape loc de competiție. Când este vorba de viață și de concepție, trebuie să existe doar înțelepciune și călăuzire divină. Comunicare cu soția și discuție soț-soție în, în casă și acord. Pentru că nu este metodă de concurs. Cu părere de rău o spun, știu biserici în care este o concurență foarte mare. Cine are mai mulți copii? De parcă ne-am întrece a construit cei mai mulți stil la, la gardul de la casă. Așa ceva cu siguranță nu poate să fie biblic. Concurența aceasta pe numărul de copii, sau mai, mai nou acum, cei care voiau mulți copii și au făcut concursul acesta pe mulți copii, acum s-au mutat pe, pe concurența pe numărul de nepoți. Pentru că ei nu mai pot fa face copii, și, în consecință, concursul trebuie să continue. Și este o concurență mare pe numărul de nepoți. Dragii mei, nu este scriptural nimic în toată treaba asta. Într-adevăr, dacă Dumnezeu a călăuzit o familie să aibă 14-17 copii, ei trebuie să stea în călăuzirea lui Dumnezeu și trebuie să asculte de voia lui Dumnezeu. Dar, în același timp, se poate ca o familie să fie călăuzită sau să aibă libertate din partea lui Dumnezeu să aibă un singur copil sau să aibă doi, sau să aibă trei. Nu înseamnă că familia care are mai mulți copii aceia vor fi mai sfinți, ci fiecăruia Dumnezeu îi dă după măsura lui, îl călouzește pentru un anumit scop în viață. Ei, în momentul în care ai o comunicare bună cu Dumnezeu și o comunicare bună soț-soție, problemele acestea, acestea se pot lămuri. Și în funcție de situație se poate discuta de o metodă de contracepție sau alta. Fie că discutați, fie că nu discutați. Atâta vreme cât se limitează numărul de sarcini, este vorba despre contracepție. Ok, mergem un pas mai departe și vreau să clasific pentru că în ediția asta nu vom mai avea timp de mai mult. Deja au trecut 20 de minute. Metodele de contracepție. Există metode de contracepție naturale, metode de contracepție de barieră, metode de contracepție hormonale, feminine, contracepția de urgență, DIU sau steriletul, Antihormonii, vaccinurile și sterilizarea chirurgicală voluntară. Asta este definitivă. Deci 8 categorii majore. Deși e posibil să existe și variații, dar astea 8 categorii sunt majore. În funcție de discuțiile pe care le are soțul și soția, poți să apeleze la una din ele. Mare atenție însă, că din metodele acestea, unele sunt abortive. Ce înseamnă abortiv non abortiv? Există metode de contracepție care împiedică ca spermatozoidul să ajungă la destinație și să fecundeze ovulul și astea sunt me metode de contracepție neabortive. Adică nu ajunge ca spermatozoidul să se unească cu ovulul și să se conceapă celula respectivă, omul respectiv. Și sunt metode care nu împiedică sau împiedică, dar au și efect uh, abortiv. Adică dacă cumva s-a produs concepția, dacă cumva s-a întâlnit spermatozoidul cu ovulul, substanțele respective chimice vor împiedica ca acesta să se dezvolte. Se va divide odată de două de trei ori, de zece ori, ori, de eu știu de câte ori, dar nu va evolua pentru că va fi uh, ucis. Deja vorbe, vorbim de metode de contracepție abortive. Este foarte răspândită teoria conform căreia se consideră uh, avort doar ce trece de sarcina de trei luni. Însă nu este deloc real în momentul în care cele două celule s-au unit și începe să se producă omul acela nou în interiorul trupului femei, deja este vorba despre o ființă. Este vorba despre o ființă și orice intervenție după momentul în care s a avut loc fecundarea înseamnă avort. Deci, metode abortive sunt cele care au efect după ce a avut loc fecundarea. Metodele contraceptive non-abortive sau neabortive sunt cele care, au, care împiedică să aibă loc fecundarea. Așadar, primele metode, așa numite naturale, sunt considerate non-abortive. Și acestea sunt metoda coitului întrerupt, metoda calendarului, metoda mucusului cervical, metoda temperaturii bazale, metoda simplotermală. termală este o combinație a metodei mucusului cervical și a metodei temperaturii bazale. Sunt cinci metode naturale și voi încerca, voi încerca să vorbesc despre metodele acestea naturale. Prima dintre ele, metoda coitusului întrerupt. Ce se întâmplă? În reiteratura de specialitate este considerată ca fiind cea mai veche metodă de contracepție și în epoca modernă are destul de mulți adepți. Practic eficiența acestei metode stă în, constă în capacitatea bărbatului de a ieși de a ieși din vaginul femei în momentul în care simte că se produce uh, eliminarea spermatozoizilor. Practic este o decuplare și de asta se numește metoda coitului întrerupt, pentru că în momentul în care are loc ejacularea, bărbatul nu mai este în interiorul femei, deci spermatozoizii nu mai, ajung, uh, nu mai au șanse să ajungă uh, în, uh, la ovul. Și aici este de discutat pentru că și lichidul uh, care produce lubrefierea la bărbat poate să conțină spermatozoizi, deci poate ca femeia să rămână însărcinată în unele cazuri. Nu este eficientă 100% metoda asta. În plus, există și bărbați care uh, au anumite afecțiuni și uh, suferă de uh, un sim nu sindrom, e o afecțiune numită ejaculare precoce. Și uneori se produce aproape uh, spontan. Este mult prea târziu să-și dea seama. Uh, este o metodă non-abortivă. Uh, mulți pun metoda asta în seama păcatului Onaniei. Uh, dacă citim în Geneza, vom găsi despre păcatul lui Onan, care a fost trimis de Dumnezeu să ridice sămânța fratelui său, care era în poporul Israel. Deci trebuia să se culce cu nevasta acestuia care uh, rămăsese văduvă și să-i facă copii ca ei să fie moștenitorii în, în familia lor. Omul acesta n-avea nicio intenție ca copiii lui fratesul, de fapt nu era lui fratesul, că era lui, dar din familia lor, din seminția lor, să fie moștenitori și să fie copiii lui. Așa că se culca cu această femeie și de fiecare dată vârsta sămânța pe pământ. De aici mulți au spus, domnule, metoda aceasta a coitului, coitului întrerupt este păcatul onaniei, adică își să sămânța pe pământ. Trebuie să recunosc că am anumite dubii personal în, în privința catalogării în acest capitol a a acestei metode, pentru că um, cred că, că păcatul acesta lui Unan a fost neascultarea. Uh, a fost neascultarea, de altfel, cred că metoda coitului întrerupte se practică din, foarte, din vechi, foarte vechi timpuri, uh, inclusiv pe vremea lui Onan și înainte de aceasta și totuși nu este menționată în scriptură. Nu insist asupra acestei teorii și nu mă pretind că aș fi cel mai înțelept om ca să le știu pe toate, însă cred că este clar vorba de neascultarea lui Onan, practic intenția lui ascunsă ca averea, moștenirea respectivă să vină pe familia lui și nu pe familia fratelui său. Asta este metoda primă din cele naturale. A doua metodă este metoda calendarului. Metoda aceasta, a metoda aceasta a calendarului are la bază modificările organelor genitale în perioada ciclului menstrual. Se stabilesc ciclurile menstruale normale și se știe că un anumit număr de zile, în medie 8 zile, sunt improprii fecundației. Dificultatea, dificultatea mare este să stabilești care din aceste zile. Că nu toate, la toate femeile coincide ciclul și nici timpul și nici durata, putând să varieze de la 23 la 40 de zile. Ieșicul este destul de mare din motive și obiective și subiective. Prima cauză este fenomenul preovulației, când ovulația poate surveni în afara zilelor stabilite, dar mai este și varianta, rar întâlnită, dar există, ca un contact sexual să poată produce sau să poată provoca declanșarea ovulației în afara perioadei normale, la mijlocul ciclului sau chiar o ovulație suplimentară. Metoda calendarului este o altă metodă așa numită naturală. Apoi urmează metoda mucusului cervical în care doi oameni, John și Evelyn Billings, medici soți și soții din Australia, au, au descris în 1973 această metodă care se bazează pe modificarea observării mucusului înainte și după ovulație. Astfel, în primele zile ale ciclului, mucusul acela cervical sau glera lipsește, mucoasa vaginală fiind uscată. Apoi apare un astfel de mucus care este translucid, este albicios și atunci fertilitatea este scăzută, dar nu imposibilă. După 2-3 zile crește această secreție a hormonilor estrogeni, motiv pentru care nivelul, la nivelul colului uterin se secretă o, un mucus din acesta mai fluid, dar vâscos și opac. În continuare, glera aceasta se clarifică devenim propice ascensiunii spermatozoizilor, deci fiind în perioada de vârf în momentul acela, după aceea are în loc un ciclu invers, iar se opacizează și până la urmă uh, dispare, fertilitatea scăzând. Uh, nu este uh, eficientă 100%, dar este o metodă de contracepție. Mai este metoda temperaturii bazale. Se bazează pe uh, faptul că temperatura aparatului reproducător, dacă putem să-i spunem așa, se modifică în funcție de ciclul, de perioada în care se află femeia, se calculează, sunt anumiți algoritmi, se poate căuta despre metoda aceasta și în funcție de temperatura care este într-un anumit moment, poți să știi dacă este aproape de ovulație, dacă nu este aproape de ovulație femeia respectivă, dacă este sigur sau dacă nu este sigur un contact sexual. Și apoi mai este metoda termală, care se referă la combinarea metodei acesteia a temperaturii bazale și a mucusului cervical. Se referă la combinarea celor două metode, termică și a mucusului, mucusului cervical, cu simptomele ovulației și duc, după speci părerea specialiștilor, la o contracepție mai bună. Adică când le combin pe amândouă, șansele ca femeia să rămână însărcinată sunt mai mici. Nu știu cât de morale sunt fiecare dintre aceste metode, dar asta rămâne la latitudinea dumneavoastră să stabiliți în prezența lui Dumnezeu, eu știu, în funcție de cultura în care trăiți, în funcție de biserica din care proveniți, dar acestea sunt metode de contracepție naturale, considerate naturale. Timpul zboară și vom descrie în ediția viitoare, probabil toate celelalte vom avea timp pentru ele, sper, și anume metoda barierei, metoda hormonală feminină, contracepția de urgență, steriletul, antihormonii, vaccinurile și sterilizarea definitivă. Închei cu specificarea că problemele acestea vă privesc pe voi, pe soț, soț și soție, și problemele acestea privind contracepția trebuie neapărat discutate. Așa că doresc sau vă doresc călăuzire din partea lui Dumnezeu la capitolul acesta și noi ne vom strădui la această emisiune să vă dăm suficiente informații ca să puteți să cântăriți bine și să luați decizii bune și înțelepte. Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să vă călăuzească în împlinirea voii sale. La revedere!